а хлопці вже гомоніли. Це малий вигадав із щурами. Ми вже боялись, не вдасться, а тут ще і мжичка допомогла, і юрба перестрашила щурів. Данило вже був у жіночій Никиці, і жіноча хустка, що накривала його у натовпі, все ще висіла в нього на плечах. Жартом не було кінця, і як файно виглядав малий у жіночому вбрані, як Данило, якби не вуса, то теж був би нічого собі, Кобіта. І все ж таке. «Де ми?» – спитав Данило. «Біля Гнідави. Це село за Луцьком. Треба рухатись далі звідси. Коні вже чекають», – Михайло говорив. «Це спокійно, але з притиском». «Саме там, за тобою, ще довго чугатимуть. Сам розумієш, А що з мотрою?» Ніби біда бідою, але щось обійшлося. Відбрехалась, що ти її змусив. «А це... вона мене здала?» Данило спитав це нервово, хоч намагався говорити спокійно. «Богові дякувати ні» що вже там жовніри поробили із її хутром важко писати, трощили усе, що могли, і якби вона зрадила тебе, повелися вони із нею інакше? Камінь спав із Данилового серця один, і враз народився другий. І ніби її не побачу більше, ніколи не знатиму, що що ж буде з моєю дитиною, що з нею? Що там позаду? Скільки ж мені ще мучитися так втрачати, знаходити і знову втрачати? Ми шукали, хто тебе здав, найскоріше. В останній твій прихід до Мотрі за нами вже йшли посліду. Пильнували здаля, аби переловити на спокійному місці, боялися простого бою. Отож йшли його слідами і робили засідки. Таких засідок, певно, було чимало, і тут просто спрацювало ось і все. Десь ти мусив стати на ніч. Хвала Богові, що ще нас не побачили, бо шукали усіх, а схопили тебе самого. Земля палала уже довкола опришки у ті часи, і ходу іншого вже не було. Ми збиралися на Січ, отже будемо відразу ж віднині пробиватися туди. Зараз їдемо на з'єднання з усіма побратимами і разом вирушимо у напрямку Києва, на Дніпро і по Дніпру берегом спускатимемося на Січ. Данило вже знову керував своїми опришками. Попереду була довга, нова дорога. «Коні там!» – шепнув Данило у вухові Айдарові. І показав у напрямку тугаїв при озері. Прокрались туди швидко. Хоч перш ніж виходити, Айдар метнувся до юрти і щось захопив із собою. Дісталися коней, Айдар Вибрав двох. коней ніхто не старіх. Осідлали коней так само тихо і пустились на них в плав на той бік озера. Коні спершу неохоче пішли в воду, а потім, зневикли до усякого, як завжди коні воїнів, швидко перейшли озеро, і знову вершники погнали їх чимдуж далі звідси, уперед, уперед, геть від біди. Колись там мусило їм щастити, щоправда, так певно судилося, коли після важких випробувань, тільки після смертельної небезпеки, ласкавлась до них доля і давала їм трохи перепочити. Ось і зараз, у понічному гоні, крізь степ, втікаючи від можливого переслідування війська, кучівників, а предусім особистих охорони Касим Султана, Данило цілком довірився чуттю Айдара, його знанню степового краю, його планові, як обманути переслідувачів, де привучити, де приховатись. Озеро було невелике, і на конях уплав вони подолали його за півгодини. А відтак вже могли пустити кони галопом, чим дужче, пришпорючи їх, аж вітер свистівав обличчя. Айдар мовчав, тільки скеровав. Туди, майже незамислюючись, у самому відчутті степу від дорогу, за зірками стежачи, аби не помилитись. Мчали вони, як означив кількома фразами Едар до початку гірських відрогів Алатау, де у межгір'ях, що розлягалися далі вище і вище, бо гори тут були справжні високі і урвисті, бояли «могутні».